دان خا عبدالحق استادشه ودري دېشه وينه سياله ها ما زیته له څو صغيری په زوړ روایت سوار لاس ها او د غایب د لپاره سودی ادم مخاطب د لپاره ارم متکلم د لپاره دوا دا ولي کوم شي هہ؟ زړه هہ؟ ورګه کا ورګه ته په کې بل شي مو وي بیا خه ولد تمشه 하다 ګردانو کا ها کو کې ده نس دې کا سېره ګردان نمازیو کا ها ده زړه بنه چې مونږه ما مالومه جوړاونو څنګه باته جوړاو ها ها ته ما چولته جوړو بیا وسنګا جوړاو هه که چارته ها ا دردوه مطلب دی وی کسراب ورکو در دو حال گادر <تصفيق> دیو خیجاو کنم علی که در دو حال سه مطلب دیو که کلپی زم خواه مازینه چې منفی چو راو نسو کلپو کو تابو پاول کېروړو هه وې ماو پاول کېروړې تاو ما یاد وا دا له څو نور خو وبس نه کو کنه لفظان خو وبس عام نه کوي ما پسکه با عمل کوي معنا کوي دا و بس ته د مزحوره غزانو کا زوره با زوره با سمان را هه او زرا با سمانو کم یو سړی خدا دې څو ټک شي الکه سابق ویات کړی لري خدا کنه د غویا پکې دې ته وې ټوپک راوالی زوایا پکې وای زہ ها نا غطاوی دی نوابل اورم کې ک کېنه نو کېنه ودا نا غدا پیاد نو ویلی دا بند وينو تا سبيات يوزي فوايد نافعه این کې کوښتا شو د بحثه ماضي مطلق بود داسې چې ویل شو د بحثه ماضي مطلق څوک واحي کر چې تګواړې کې ماضي قریب او يا بعيد يا استمراري وغيره بنا کني چې ماضي قریب يا ماضي بعيد يا استمراري وغيره جوړ کړي دمازي شفق قسمه یو قسم تا ماضي مطلقه وای ساده دې قسم کې پکه نه دویم قسم ماضي قریب چې قد پېروړي دریم قسم ماضي بعید چې په ماضي باندې کان نه راوړي قسم ماضي استمراري چې په مضارع باندې کان نه بینزم قسم ماضی تمنایی چه پا ماضی بانده لیه تمار رو دی آشپگم قسم ماضی احتمالی چه پا ماضی بانده لعل رو دی لعل ما وال اکره دا مطلقش قد ضربا والے کڑی دی دا قریبش کان ضربا والے کڑی وو دا بعیدش کان یزرب والے کول جارش لَی تما ضرب کاش چې والې کړه وی تمنای شو لعلما ضرب شاید والې کړي دا احتمال شو پښه خبره لکتا تاسو کوئ چې اسټ ډوډه خورلې نو تاسو شکی ی خوړلی ده که نه نو یقین سره نه وویللهما کله ټولو خولی شی دغم خوړه دهمه او تا چې دی نو یو شیخ خوړلی دی ډېر قیمسی او ستا ملګې دی طیيب نوې د غ نه دی خوړلی نو توهیا چیلیه تا ما اکلی بقولید او سامکه کاشی دا تاییب چی دا سمك دا سامک <coughs> خوله <coughs> لیوه دیا یو سالو نا آغا تاووخنو چارو تاوی ش دارو وولو ووخنو تاوی کنزی کلو نو خیر دی کانا که یو زلی کنزی او کنزی کلو سوچنو تاوی کانا یشتی مو نه نهروال نا بهکانزل کول کان نه یک د نه دا د است استمرار د پاار را نو دا د مازی شپ قسان د ما سر لسیغ نولهسو کې سره پروررکه نو چا چک بهته را ځي چا چک چا او بیا ورله پا سلورو که نورو که ضرب ورکا زکا تی معلوم و مجهول و منفی و مصبت دا سلور دا دی نو چورس سیل پا نو سونا بشی اه تین سو چتیس نو دا با متصرف پوی و بغیر متصرف پوی نو دولا بیا په تین سو چتیس ونه شو مازيد هر اغران شو چې 72 تور رسید څه په خبره راکان کیسه یې هم کې گفته شو داسې 44 شو باز مازي مطلق بود دا باز ته مازي مطلق او چون خوای کله چې غواړي کې مازي قریب یا بعید یا استمراري وغيره بنا کوني پس اگر لبزی ق پر مااضی مطلق داخل کونی که لپ دقطت په مازی مطلق داخل کو مااض قریب ګرداد مااضی خریبه به وګردي چو قط ضربه لکه قد ضربه شو واګر لب دکان نه داخل کونی که لپ دکانه دا داخل کې ماضی باید شود ده او مااضی باید شناکانه ضربه واګر آن را بر مدارې داخل کونی او کهته داکانه په مزارې داخل کې ماضی استمراری ګرځد د نوته نه ب ماضی استمراری جوړ شي یانه پثیر زمانه کې پدوام بدلالت کوي چو کان یفعلو لکه کان یفعلو واګه چې دا کار کوي واگر بر ماضی مطلق لفظ الا ما در آری او که په ماضی باندې لفظ الا ما راولې ماضی احتمالي ګرځد نه ماضی احتمالي ګرځد نه ولعلما فعلا وههم چناان اگر بیلهمال لفظ تم داخل کونی که په دله لما باندې ل داخل کې ماض تمنای لا ګرده نو دا به تمنایو تم لا وګوردي چول تم وبه لکهلی تمامبه باید دا ن ته فدل په کار دی ک از هری ظیننه چارده چاردهې غبر میاد د او ن سرله سرلسغې راځي چناان کې در مادی مطلب کوذ شته لکه س چې په مادی مطلق کې تیر شو نو تاته و چې دی ک او ل ظرب ووررکې نو دغه تی نه راځي ټیکشه بس ترکیب